Властоїмці ненавидять свого брата, оратає простолюдина, оббирають і обдирають його, і ніхто за нього ніде заступитись не хоче, ні боярин, ні вовф, ні князь, ні старі боги. А що вони можуть самі зробити, вільні мужі новгородські? У щоденних клопотах і злигоднях шукають винуватця своєї гіркої долі, а мали б шукати того, хто запалив би їм світло. Його роздуми раптом обриває голос Людани. «Величари, чуєш? Ніби хтось кребе у шибку». Він прислухається і каже. «То стара груша гіллям тарабанить». «Такий ж ні, слухай ще! Може, то Вадимко? Або Бравлин?» Людана завжди чекала додому своїх синів. «А може, вісна?» — сумно додає. Величар уже й сам чує, що в шибку стукає чиясь обережна рука, і так швидко підхоплюється на ноги, що аж вогник в скіпки метнувся у слід. Витягся в довгий пломінець і ледь не відірвався і не загаснув. «Хто там?» «Заходь!» – чує людана голос величара з ціней. Хряпають обмерзлі двері. Клубки білого морозяного туману вриваються в горницю. За ними постає закушкана жінка. З-під темної хусти вибилися сиві пасма волосся, по щоках сповзають сльозини. Старий кожух весь у синій паморозі, тупцює на порозі, обтрушується рукавицями, щось шамкотить. Людана з острахом притискує дитину до грудей. Хто єси? Одвісне я, слово маю до тебе, величари». Зауваживши, що людана сполошилась, додала з нею боги і в ній прибувають боги, але маю сказати таємне слово величарові лодійщику. Це ти, чоловіче, га? Пізня гостя схопила його руку скрюченими пальцями. «Та я, кажи, тоді слухай мене, величари, оті варнаки з буєм і з усіма старішинами гостромисловими, і дружинами, у досвіда підуть громити новгородців, хочуть усіх перебити. Біда, ой біда, суне велика наград. Бабуся витерла шорсткою долоною зморщений беззубий рот. Величар у подиві зійняв світлі брови. Глибокі зморшки чола сягли йому чуба. Та чи може бути таке? Щось плутає і стара. Мовили потяти всіх, хто ходив за море з величаром, Аби не коромолили вольницею своєї люд І твою голову потяти, величари. Са що нам кара така? Боги наші! Людана впала на коліна. Людана, встань, тихо сказав величар. Одягнись і біжи до сусідів, до ковача біди. Нехай Борзо йде до торгу і б'є в усіх клепала. Будемо навічі скликати чорний люд, А я побіжу збирати своїх воїв. Прийду навічі з дружиною, оружно. Треба люд наш застоять. А ти, хто єси? Обернувся величар до притихлої вісниці. Покоївка я величаре, косарою колись назвали. Піду і я на людин кінець. До куроклику підніму людей. «У мене троє синів, скажу, щоб вони до тебе прийшли на торг». «Боги у поміч, косаро». «Боги поможуть, і Вадимко твій поможе, Лебонь прийшов нині». «Вадим прийшов? Вісна мовила?» «Ні, Вісна ще не відає того, я не встигла переказати». «Стережуть її гридні». Прийшов від нього вірний муж і повідав «Вадим прийшов із полочанами. «Правду свою взяти у остромисла». «Го, зрадів величар, підемо разом на гостромисла оружну, передай йому!» Гостя хилиться у поклоні і так зникає за дверима. «Чула мати? Ватко наш тутка!» «У лиху годину нагодився!» Білими губами прошелестіла Людана. «У лиху!» «О, бумись! Увесь Новгород стане до меча! Свою волю до бояри і варягів виб'ємо!» Величар худко натягнув кожуха, шапку валянки. Людана також уже встигла одягтись. Обоє вихопились у чорний морозяний простір, добігли до фіртки і мовчки розійшлись у різнобіч. Мороз ковтав звуки кроків і важке дихання, тільки тривожно рипів слід під м'якими постільцями. Земля жнімувала в обіймах білих снігів, і враз над її просторами пролунали ударів клепала. Вони дзенькали зазивно і вимогливо, поспішливо, аж захлинаючись. Коїлась якась біда. Спинився на своїй стежині величар. Людана ще не встигла когось повідомити, хто ж бив на сполох, чи не Вадим. Захряпали двері хвірток на подвір'ях. Люди вибігали на вулиці, вдивлялись у небо. Ні, пожежа ніде не підсвічувала його. Всі бігли до торгу. Повернувся туди й величар. А клепала розсівала у темну ніч тривогу. Кожен хапався за те, що траплялося під руку. Меч, сокиру, ніж. На усіх, хто жив по цей бік Волхова, на Словенах, чигала небезпека. Коли Величар наблизився до торговища, воно вже було запручено людом. В руках у багатьох рукомесників оратаїв палали смолоскипи, роздираючи чорну ніч. Новгородці... Шикуйся в сотні, будемо рад держаті з боярами і їхніми найманцями. Будемо. Ото гусляр, бравий молодець, гей, величари, ставай іти під руку свого сина. Вирувало торговище, ведзенькувало оружно, парувало морозіним туманом, миготіло смолоскипами, а Вадим уже порядкував на іншому його кінці. Присягайте на меча голих. Альбо правду свою візьмемо, або погинемо, присягаємо. Величар не пізнавав свого Вадима голос, ніби ж його й не його, якийсь хриплуватий, втомлений, у плечах, здається, став ширший, чи то такий великий кожух на ньому, і шапка зеленічого хутра, аж на бровах сиділа. Час уже рушати, наказав Вадим. Доки вони не зібрались біля діденця, засядемо довкола і зводі. Плечар задоволено посміхнувся. Вадим хоче упіймати звіра засадою. Ловко. В морозяному небі змінили зорі. Місяць давно вже заховався за хмари. Поспішали перейти по кризі Волхов. Ось-ось висіється над землею сірий зимовий світанок. Словенці покашлюють коміри кожухів, тихо, як ловці на полюванні. Вибираються до діденця і зникають серед кучугур снігу. Не встигли вони вгомонитись, як пролунало брязкання заліза з іншого боку діденця, то надходили оружні ватаги буя і новгородських ліпших мужів. І сталося так, що оружні люди, варяги й челядь боярська, впали у розгуб, бо гнався за ними той немилосердний, страхітливий тряс, якого Чорнобог напустив на них, і посікли їх новгородські рукомесники і оратиї на капусту, щезли варяги. У граді на Ільмені запанувала воля вольна. «Вісно, голубець, де ти? Ось до тебе!» Шамкотіла косара беззубим ротом І чалапила м'якими обущами по мости на горниці. «Іди ж, стрічай!» Вісно, чомусь злякалась, аж пучки пальців похололи. «Їсть? До неї? А де ж тоді Гриді, буй поставив біля її ложниці?» Те буй? Де Гриді?» Питала вона косару. Не відаю, голубице, мабуть, і збігли відляку. У темряві було порожньо. Вісна накинула на плечі білу вогняву ж шалю і вийшла до гридниці. і мить остовпіла. У дверях стояв дебелий високий муж. У кожусі і оленячій шапці. З-під неї дивляться на неї, ба, навіть сміються, молоді лагідні очі. Руда кучерява борідка в інеї, і весь він запорошений, студений, чужий. Вісна від несподіванки сахнулась до косари, що стовбичила тінню за нею. Вісно, немає обиди на мене, сказав чоловік знайомим голосом і зірвав з голови оленічу шапку. Густа русяве волосся його розсипалося на комірі і перед її зором постав вадим. За тобою прийшов. Вісна хитнулася, але встигла вхопитись рукою за одвірок. Вірила і не вірила. До неї сміялися його і ніби не його очі. «Вадиме, це ти?» «Я!» Стояли одне проти одного і мовчали. Вдивлялися в призабуті обличчя, слухалися в голоси, а може в своїй душі, в свою буйну радість, що хлюпала в груди і в скроні. «Тебе так довго не було». «Довго, вісно!» Вадимові очі ніяк не могли розгледіти вісну. Перед ним вона пливла, мов би, на хвилі, переверталась, і кудись пливла і ця гридниця з хутрами і ларями, і весь стерем, і весь білий світ, що пробивався крізь мерзлі шибки яскравими променями білого зимового сонця, також пливли хитаючись. Вісна клякла на місці, не чула, як з її пліч сповзла і впала на мостини біла тепла шаля, Скільки ж серця їй згоріло в чеканні на нього, Скільки ж гіркоти випито, Скільки глуму знесено. «Вадиме!» Ледь ворушить вона білими устами. «За тобою прийшов!» Знову звучить його голос. «За мною!» Шепоча радісно вісна І враз туманіє її погляд. «Але ж я не твоя вже! Віддали мене! Силою віддали!» Косара сумно похитала головою. «Тепер вільна єсть!» Посміхнувся Вадим і широко розкрили в руки «Твоя воля, вісно?» «Ні, немає вже у мене волі!» Вісна притиснула до грудей руки Обернулась, хотіла було йти назад Але враз м'яко підігнулись її коліна І вона звалилась до ніг косари «Що тобі, голубице?» Нагнулась над нею стариця «Бачиш, Вадиме, млість увійшла в її тіло Та це минеться, минеться!» Косара зашепотіла щось над нею, заходилася терти її скроні груди. «Сонечко, ти привільний, увійди в сейтерем, спечи злії діла і злії помисли врагів-супостатів, властей воєвод, не возносились, не проглаголили лиха супротивісні голубиці жони Вадимової. Роби, буєвої, дочки, гостромислової, а ти, сину, йди додому, потім прийдеш за нею». Вадим зітхнув, потупцював біля дверей і вийшов. Нарешті вісна отямилась. Трі сльози глянула на зеленицю знахарку. «Матінко косаро, попроси у богів для мене смерті!» «Що говориш, мовчи!» – жахнула стариця і замахала на неї руками. «Щастя доля повернулась до тебе лицем! Не гніви богів, іди за своїм щастям!» Вісна сіла на ослінця заплакала. «Не можу йти, матінко моя!» Прив'язав мене клятий буй дитям своїм. Ось тут воно, за поясом б'ється. Косара зіпнула ротом, як рибина на льоду. Зігнула ще нижче, ніби на її без того зсутулену спину звалилась найважча ноша. Пошепки спитала. А Вадим же як? Він же за тобою прийде. Іди з ним. Якось потім залагодиться. Не твоя ж вина. Простить. Не хочу прощення його, жалості не хочу. Але ж маєш від нього сина. Мовчи, косаро, не шматуй мого серця, мовчи. Косара змітилась і поплелася у світлиці. Зойкнули за нею двері, тьохнуло усвесне серце. І враз у тому зболеному серці зродилось нестерпне бажання наздогнати Вадима. І нехай буде, що буде. Вісна вискочила на подвір'я. Бігла через замети, провалювалась по пояс у кучугурах, вибиралась і знову бігла. Не чула морозу, сльози в очах стали незрушними крижинами. Пекучий мороз, сік щоки й шию. Але що той біль, що той холод, коли все тіло горіло й пекло, коли серце розтиналось відчаєм, коли страх, що втратила все, гнав її не куди